Pe 24 iunie 2016, premierul britanic David Cameron a demisionat după înfrângerea suferită la referendumul privind Brexitul. Consultarea a avut loc după ce David Cameron promisese cu un an înainte în campania electorală că va organiza acest referendum privind apartenența Marii Britanii la Uniune, dacă urma să câștige. A câștigat și pe 23 iunie 2016, aproape 52% dintre britanici au decis că țara trebuie să plece din Uniunea Europeană. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. O negociere cu Uniunea Europeană trebuie să înceapă cu un nou prim-ministru și cred că este corect ca acest nou prim-ministru să decidă când să activeze articolul 50 și să declanșeze formal și legal procesul ieșirii din Uniunea Europeană, spunea David Cameron în discursul prin care și-a demisia. Lui i-a urmat în funcție Theresa May, ministrul de interne atunci, în cabinetul Cameron, i-a activat articolul 50, adică a trimis o scrisoare oficială pentru a începe divorțul de Uniunea Europeană pe 29 martie 2020. 2017, dacă totul ar fi mers bine, Brexitul s-ar fi produs pe 29 martie 2019. Dar cum n-a mers, data Brexitului este și acum incertă. Pe 24 iunie 1948, sovieticii au declanșat așa-numita blocada Berlinului, adică au închis orice cale de acces către Berlinul de Vest, zona administrată după război de francezi, britanici și americani. Drept răspuns, aliații au organizat un pod aerian pentru aprovizionarea celor peste 2 milioane de germani liberi luați statiști de comuniști. Suntem în Berlin și rămânem acolo, a spus președintele american Harry Truman. Orașul nu avea cărbune, mâncare și mai ales lapte. Mulți bebeluși mureau. Rușii, pricepuți la propaganda, au spus că vor trimite ei lapte pentru bebelușii din Berlinul de vest. Germanii însă i-au refuzat, povestea Harry Truman la începutul anilor 60. Podul aerian a durat aproape un an, timp în care bombardierele americane și britanice au parașutat asupra Berlinului de vest mii de tone de pachete de alimente, medicamente, benzină, cărbuni și pentru că unii piloți au pus în pachete și ceva dulciuri pentru copii, avioanele salvatoare au fost poreclite de berlinezi bombardierele cu bomboane. Sau bombardierele cu stafide. Vezi, mă Luca, cum e viața pe deasupra nemților, zborau bombardiere cu dulciuri, <laughs> pe deasupra ta zboară porubei bombardier. Da? <laughs> Pe 24 iunie 1983, prima femeie din Statele Unite care a ajuns în spațiu, Sally Ride, a revenit pe pământ. Ea fusese în spațiu șase zile la bordul navei Challenger. Doctor în fizică la Stanford, Sally Ride, a fost selectată din aproape 8.000 de candidați. It's a real experience in, uh... Este o experiență in space, unică în viață Să poți să ajungi în spațiu Să fii la bordul navei spațiale Și trebuie să recunosc Mă emoționează mai tare această șansă decât faptul că, așa cum spuneți Voi fi și o notă de subsol în istorie Spunea Sally Ride la o conferință de presă Înaintea zborului Prima femeie care a ajuns însă în spațiu A fost o rusoaică Valentina Tereșcova, zborase în cosmos Cu 20 de ani înaintea americancei În 1963 pe 24 iunie 2012, revista americană Billboard, cea care întocmește celebrele clasamente muzicale, a anunțat că melodia physical, cântată de Olivia Newton-John în 1982, este cea mai sexy din toate timpurile. Criteriile de selecție au fost simple. Melodia trebuia să vorbească despre sex și să fi stat cât mai mult pe locuri fruntașe în clasamentele Billboard. În 1982, Physical era considerată așa de scandaloasă că multe radiouri au interzis-o. În același clasament, al celor mai sexy cântece urmează Rod Stewart cu melodia Tonight's the Night și formația Boys to Man cu melodia I'll Make Love to You. Stewart a prins locul 10 cu Do You Think I'm Sexy? Pe 24 iunie 1999, Eric Clapton și-a vândut la licitație peste 100 de chitare, a strâns la final aproape 5 milioane de dolari, iar banii au ajuns la o clinică de reabilitare pentru dependenții de droguri și alcool, pe care Clapton o înființase cu un an înainte. Printre instrumentele licitate s-a aflat și chitara cu care Clapton înregistrase melodia Leila. Aceasta a fost vedeta licitației și a fost vândută cu aproape jumătate de milion de dolari.